собі затишну місцину на даху Клуні, однієї з постійних будівель всередині космічного корабля. На борту ніколи не було дощу, тому особливої потреби в стріхах не існувало. Ніхто ніколи не проникав на дах Клуні. Було цілком очевидним, що навіть сама ідея подібного вчинку була поза уявою місцевих. Отже, нейтери поцупили трохи бамбукових посудин для води, трохи доматканних килимів і влаштували табір у шатрі. Трінка вивчала особливо старанно виготовлену з пальмового листя книгу. Яку вона привласнила у місцевому храмі. Це були сторінки і сторінки щільного чужідного рукопису. Чуваче, про що, на твою думку, ці мугирі можуть писати? Наскільки я зрозумів, відказав піт. Вони записують усе, що пам'ятають з навколишнього світу. Думаєш? Думаю, типу створюють досьє розвідки для їхнього маленького режиму на космічному кораблі, бо це ж все, що вони коли-небудь знали. Бо люди, що їх сюди запхнули, не передають їм новин. І вони впевнені на всі сто, що їх ніколи не випустять. Дівчина обережно гуртала з моршкуваті ламки сторінки саморобної книги. Люди тут спілкувалися лише однією мовою. Ані паукові, ані трінг годі було її впізнати. Ну тоді це їх історія, так? Мала, це їх життя. Їх минуле життя, відколи вони були справжніми людьми у великому реальному зовнішньому світі. Транзисторні приймачі, ручні гранатомети, колючі дріт, кампанії пацифікації, ідентифікаційні карти. Каравани верблюдів перевозили через кордон миномети і вибухівку. І дуже просунуті боси мандарини, сфери, що просто не мають часу міритися з озброєними азійськими племенними фанатиками. «Звучить, типу, як твоя версія зовнішнього світу», – підвела голови нейтриня. «Так воно і є», – знизав плечами чоловік. Ти вважаєш, що ці люди вірять, що знаходяться всередині справжнього космічного корабля? Я вважаю, що це залежить від того, як багато вони дізналися від хлопців, що втекли звідси з обушками і мотузками. Після певного обмірковування Катрінко відповіла. Знаєш, що найбільше зворушує? У Бога ілюзія усього цього. Якісь мандаринські розумаки вирішили, що етнічних сепаратистів можна туго набити і виплюнути у міжпланетний простір немов каванове насіння. «Боже, що за пусті обіцянки? Що за заманухи? Що за лухи? «Я міг би таке пропхнути», – глибокодумно відказав Піт. «Ти знаєш, як далеко зірки мала? За 4 сотні років, от як далеко. Якщо ти серйозно хочеш, щоб люди досягли сусідньої зірки, то маєш запхати людей до герметичної металевої банки на чотири сотні років. Але що їм там робити увесь цей час? Все, що можна, то це спокійно господарювати, бо в цьому і є сутність корабля. Оаза у пустелі». Тож ти бажаєш прогнати тренувальний експеримент на космічному кораблі, Волода Далі І тим часом тобі під руку потрапляють якісь зручні релігійні фанатики в глибині азійських лісів, які тобі пострілюють у сраку. Хлопці, що відмовляються змінювати своє старозавітне життя, попри те, що ти сам дуже-дуже високотехнологічний. Ага, десь так. Засоби, мотиви і можливості. Зрозуміло. Але не можу повірити, що хтось пройшов через усе це в реальному житті, Ну, тобто переслідувати якусь етнічну меншину і запхнути її у якусь забуту богом діру з тим, що більше ніколи про них не згадувати. Це ж просто неможливо. Я тобі колись казав, що мій дід був семінолом, – запитав Піт. Трінг похитала головою. Що це означає? Вони були американським етнічним людям, що застрягли в болоті. Їх називали флоридськими семінолами. Знаєш, мова, вони просто його кликали семінолом. Бо інакше він був би просто якимось дивним, неграмотним чуваком. Те, що твій дід був цимінулом, це важливо? наморщила брови напарниця. Раніше я думав, що так, ось звідки мій колір шкіри, якщо це щось сьогодні означає. Я вважаю, що для діда мого це мало велике значення він завжди губотів і трендів про якісь дивні речі, які ми не могли зрозуміти. Його англійська була кепською, і коли треба, то його ніколи не було поряд. Піта, зітхнула Катрінко, як на мене, то вже час вибиратися звідси? Чого б це? з подивом перепитав павук. Ми тут у безпеці. Місцеві нам не зашкодять. Вони нас навіть не помічають. Вони нас не можуть торкнутися. Дідько, то вони нас навіть не виявляють. З нашими фантастичною технікою, перевагою, ми просто немов боги для них. Я це все знаю, дядько. Вони, типу, як найтупіші з гетеросексуалів. Вони мені якось не тайво. Для нас вони не суперники. А правду, вони лякають мене. Та ну, я ними захоплююсь. Це і мішкувати одяг, акустичні пісні, ця вся груба праця. Цей нарід має щось таке, що ми, сучасні люди, більше не маємо. Ага? – перепитала Трінг. Що саме? – Та я хизе, – визнав Піт. Ну, чим би це не було, воно не дуже важливе, – зітхнула вона. На порядку денному пара серйозних викликів, чуваче. Нам треба пройти через цих злих роботів назовні, піднятися шахтою, потім чотири дні тьопать по замерзлій пустелі без наших баулів, до планеру. Але там ще два інших зорильоти, в яких ми не були. Тобі не хочеться побачити тих хлопців? Щоб мені хотілося побачити прямо зараз, то це в ванну у чотирьохзірковому готелі. І, може, трохи дуже важливих новин. Всі про мене. Це б Посміхнулася вона. А як же люди? Знаєш, я не люди. Спокійно відповіла дівчина. Можливо, через те, що я не ітриня. Піте, але я тобі скажу, що ти відійшов від теми. Ці люди – не наша справа. Наша справа наразі повернутися до планера у перецездатні кондиції, щоб ми могли завершити нашу місію і повернутися на базу з даними. Добре? Ну, давай хоч іще в ще один корабель проліземо для початку. Нам треба вирушитися, Піте. Ми втратили наше найкраще обладнання, і в нас закінчується підшкірний жир. Це не те, про що можна пожортувати і жити далі. Але ж ми більше ніколи сюди не потрапимо. Хтось потрапить, але й ясно, як божий день, що це ми не ми. Подумай, це павуча справа. Катрінко послабили тиск. Один лиш корабель? Не обидва? Лише один. Добре, домовились. Отвір, який вони прорізали у обшивці корабля, був швиденько роботами зацементований. Вони витратили ще два сирні дроти, аби прорізати собі новий прохід. Потім Катрінко повела через кам'яне склепіння і вниз по карбоновій колоні до наступного судна. Аби не потурбувати роботові чати, вони рухалися з гіпнотичною повільністю і перебільшеною малопомітністю. Траса стала виснажливою. Наступне судно було добряче пошарпаним. Обшивка мала численні великі шрами, заляпані чималими цементами, латками, в яких були помітно багацька сухих і вузлуватих линв. Напарники відшукали тонке місце і прорізали прохід всередину. Корабель був заюрбленим. Всередині стояв гоміни, сморід, на долівці тісно збилися душні й липкі ятки, з яких люди продавали ремісничі вироби, напої та їжу. Злодіїв привселюдно приковували до колон, а перехожі кидали в них потрохами. Немилий натовп, одягнутих у лахміття чоловіків і татуйованих жінок, зібрався довкола жорстокого бою півню. Птахи-мутанти з прив'язаними шпорами були за розмірами як половина пса. Усі чоловіки мали ножі. Архітектура тут була більш продуманою. Усілякі там дворики, подвір'я, сири, липкі провулки. Після дослідження четвертого поверху Катрінко раптом заявила, що впізнеє оточення. За її словами, це були фізичні копії декорацій з популярного японського інтерактивного епосу про самураїв. Очевидно, конструкторам зорильота потрібна була обстановка до індустріального азійського села, а морочитися з оплатою і дизайном з нуля вони не бажали. Тож роботів-будівельників було заряджено піратським ігровим дизайном. Колись приміщення було рясно обладнані не менш ніж трьома сотнями камер спостереження, оснащених системами захисту. Ясно, що досить скоро мандрівники стикнулися з тим фактом, що фіксація правопорушень не означає можливість їх контролю. Наразі всі їх пристрої для підглядання були мертві. Більшість розбиті, деякі пали в бою і були полишеними. Повсталі місцеві були дуже зайняті. Після перемоги над відеонаглядом вони створили кілька гігантських стіноламів. Це були механізми для облоги. Великі арбалетні крутилки, виготовлені з конопель, дерева та бамбука. Ретельно розфарбовані та обвішані стрічками стінолами стали результатами зусиль спільноти зореплавців. Агрегатами керували жорсткі агресивні пахани з кійками та великими шкіряними ременями. Під стрінг спостерігали трудовий загін, що важко працював над однією з машин. Жінки плили канати з волосся і рослинних волокон, а поряд ковалі над задушливим та розпашилим жаром деревного вугілля горнами кували костилі. Згідно наявних доказів, неспокійні місцеві вже разів 20 пробували стіни своєї міжзоряної в'язниці. Щоразу невтомними зусиллями бездушних машин їх було загнано назад. Наразі вони готували черговий прорив. «Ці хлопи дуже ініціативні», – захоплено промовив Піт. «Давай їм зробимо невеличку послугу». «А? Ну, вони зібрали всю волю в кулак, щоб пробитися на волю. Але в нас ще купа кришок. Сенсу в них не буде, як тільки ми виберемося звідси. Тож, типу, я бачу так. Ми виносимо зараз великий шмат стіни і влаштовуємо їм масову втечу. А потім у загальному рейвесі легко робимо ноги». Трінг ідею вподобала, але вирішила зіграти адвоката диявола. «Ти реально думаєш, що ми повинні так серйозно вмішуватися? Починати такий двіж власними руками?» «Та вже давно ніхто не наглядає», – відповів павук. «Якісь технократи заварили цю кашу в якості великого лабораторного експерименту. Але вони або списали цих людей, або не отримали грант на антропологію. Ці люди абсолютно забуті. Давай замутимо цим нещасним виродкам двіж». Напарники заклали вибухівку, принишкли на стилі, бадьори спостерігали, як спухає стіна. Сильний порив вітру вирівняв тиск, викинувши геморой пилу і листя у міжзоряний простір. Місцеві виявилися геть таки заскоченими зненацька несподіванкою вибуху. Проте, коли з'явилися роботи-ремонтники, то сила духу швидко відновилася. Діти і жіноцтво давали перцю цесаркам і біббетам. Солдати у шкіряних кірасах, ухопивши піки, арбалети і чималі кувалди, билися з більшими машинами. Роботи були тупими донестями, але абсолютно невблаганими та байдужими до своїх жертв. Місцеві використали вікно можливості наповну. Вони зарядили торсіонну катапульту масивним гарпуном і вистрілили її в простір. Їх ціллю був третій і останній серед них міжзоряний корабель. Зазубрений спис відлетів від корпусу, тож вони, лаючись і завиваючи немов скажені, змотали його на величезну бамбукову ручну шпулю. У бою приймала участь геть усе населення. Стіни і перегородки тремтіли від лютого гупання. Роботи переважені кількісно відступали. Під із Катрінка ухопилися за чудову можливість прослизнути через отвір. Вони швиденько видерлися по стіні поза межею бою. Місцеві знову вистрілили великим гарпуном. Цього разу він устряг надійно і завібрував. Потім на місце підняли напівголову маленького хлопчика з молотком і гвізками, з мотузкою протягнути через пояс. На голові хлопчина мав вінок із свічками, що капали. Катрінка озирнулася і завмерла на місці. Павук підігнав її, але й собі зупинився. Дитина почала намотувати себе на дирижачу шворку гарпуна, лишаючи позаду товщу мотузку. Машина для захисту з повітря загрозливо наблизилася, але, прийнявши розсеп арбалетних болтів, засіпалася і впала. Чоловік зрозумів, що дивиться, немов зачарований. Він не відчував відчої обставин, аж поки не побачив, що маленький хлопчик готовий розбитися на смерть. Підбачив багатьох скелелазів, що ризикували через власну звихнутись. Він знав професійних Альпів, які загравали з ризиком виважено і технічно, як він сам. Та звідком проходу як акто відчайдушної, щирої самопожертви, він ще не був ніколи. Героїчна дитина дісталася зернистого корпусу чужинського корабля і почала забивати костелі несамовито махаючим молотком. Від зусиль його корона зсунулася і миготіла, хлопець ледь міг бачити. Він метнув себе у пекельну темряву, аби приречено впасти. Піднявся до Трінг і швиденько приєднав кабель. «Мала, нам треба швидко звалювати. Зараз або ніколи». Чекай, не зараз. Я все пишу», – відповіла вона. «Це гарний шанс». «Пізніше звалимо». Трінг спостерігала, як літаючий полосос приміряється сильно вдарити дитину по ногах. Вона повернула голову в масці до чоловіка, усе її тіло заклякло від люті. «В тебе ще лишилися сирні друти?» «Маю трійко». «Дайно, я піду йому допоможу». Дівчина від'єдналася і сміливим контрольованим рухом сковзнула по стіні з урольоту, досягнувши мотузки. До абсолютного подиву піта вона присіла на впочепки, раптом опинилася на вібруючій мотузці і просто побігла по ній. Дівчина, бринькаючою плямою, летіла по мотузці, що гула, дивуючи місцевих настільки сильно, що вони ледь могли стріляти з арбалетів. Булти свистіли довкола неї, ледь не чіпляючи нажахану дитину на іншому кінці мотузки. Потім Катерінка стрибнула і полетіла у простір розпростерши рукавички і шипи на кішках. Вона просто зникла. Це був чемпіонський гамбіт, якщо павук колись бачив такий. Легендарний рух. На натягнутій мотузці чоловік дав би собі раду. Він мав досвід, ідеальний баланс і фізичну змогу. Врешті-решт він же професіонал. Якби мотузка вела до завдання, то він би по ній пройшов. Але не в повному альпіністському спорядженні і в кішках і не по ручного плетіння саморобній мотузці. Не тоді, коли мотузка дуже погано закріплена саморобним залізним гарпуном, не тоді, коли він важче за Катрінко на 20 кіл. Не серед літаючого цирку машин, що атакували з повітря. І не в хмарі стріл. Під просто не був більше настільки навіженим. Натомість він піде за нею розважливим шляхом. Він підніметься по кораблю, перетне стелю і спуститься на третє судно по дальній стіні. У найкращому випадку три години важкої праці, а то й всі чотири з мінімальною безпекою. Павук зважив усі варіанти, продумав рухи і став до роботи, але обернувся вчасно, бо помітити, як Трінк діловито пробиває з сірним дротом собі шлях крізь обшивку третього зорольоту. Коли вирізана частина була посунута вбік, у простір вирвався струмінь білого світла. На вбивчу секунду, Катрінко перетворилася на силует гобліна через нижнє світло, яке камуфло стало безкорисним. Її одяг затріпотів від потоку повітря зсередини. Під нею дитина, що лізла вже, заякорилася до стіни і прив'язала другу линву. Малий підняв голову на раптовий спалах і заверіщав так голосно, що весь довкіл аж задзвенів. Численні родичі хлопці інстинктивно зреагували лютим залпом арбалетних пострілів. Через потік повітря стріли відхилилися і розсипалися, але їх було чимало. Катрінко присіла, здригнулася і стрімголов закотилася всередину. Вона знову зникла. Чи її встрілено? Під забив костиль, прив'язався і спробував радіо. Але без репітера, що був у баулі, потужності було замало, і слабкий сигнал не міг пробитися. Павук наполегливо поліс. Це єдине, що залишалося. За годину він почав кашляти. Всипана зірками космічна печера заповнилася жахливим запахом. Сморь тішов від третього корабля, повільно піднімаючись з пробитого отвору. Застоєний смертельний запах гарячої гнилятини. Піднімаючись самостійно, чоловік робив усе, що міг. Його плечо робилося погано, і, що гірше, окли почали погано фуричити. Він нарешті досяг прорізаного напарницею отвору. Місцеві вже були там, натягували надійний мотосковий міст і кріпили його масивними гвинтами. Вони махали смолоскипами, списами, арбалетами, відбиваючи невпинні атаки роботів. З диких проявів несамовитої радості було зрозуміло, що цю подію вони очікували роками. Павук, непоміченим, прослизнув внутріші корабля. На секунду вдихнув зіпсоване повітря, швидко відступив, змінив фільтри у масці і повернувся. Він знайшов холодне тіло Катрінко, звисаючим зі стелі. Невдалий арбалетний болт сковзнув по костюму і пробив її ліве плече. З притаманною розсудливістю вона моторно схопилася за стіну, прив'язалася і сховалася від потоку небезпеки. Швидко зупинила кровотечу, незважаючи на незручне розташування, її навіть вдалося накласти бандаж. А потім заражене повітря тихо і непомітно її здолало. З пробитими ребрами і великою раною їй було важко відрізнити затмаряння від шоку. Погано почуваючись, дівчина спробувала перевести подих. Фатальний гембіт. Вона все ще висіла тут, непомітна і невидима. Мертва. Піт роздивився, що вона була далеко неодинока. Вся команда загинула. Загинула місяці тому, можливо, роки. Щось типу великої пожежі всередині судна, електричне світло працювало, машинерія теж, але лишилися самі мумії. Цей плем'я мало найгарніший одяг з усіх небачених. Протягом багатьох виснажливих років ув'язнення вони, очевидячки, витратили багато часу на в'язання та вишивання. У трупів були всілякі багатошарові рукави, клаптеві фартухи, плетені зав'язи, лаковані шпильки для волосся та надзвичайно вишукані маленькі сандалики. Усі вони разом зі своїми котами і нечисленними курами жахливо вчадили під час справжнісінького пекла у хмарах диму і жару, що за хвилини наповнили корабель. Це було занадто вже складно, аби виглядати лише як звичайнісінький геноцид. Підважав мандрівників джентльменами, технократами експертами з найкращими намірами. Лишалася все-таки можливість, що це було масове самогубство. Але якщо розібратися, то варто списати все на дуже погану жахливу випадковість у соціальному інженірингу. Хоча у Вашингтоні так точно не скажуть. Немає більш огидних політичних чвар, аніж огидні етнічні. Допомогти павук не міг, але відмітив, що ці зразкові місцеві жителі не потурбувалися пошкодити надмірний розвідницький інвентар власного корабля. Але їх камери були вимкнуті, а корабель – мертвим. Всередині судно повітря почало очищуватись. Пара бійців з корабля номер 2 топотіли по коридору, старанно обираючи трупи. Більше зрадіти такій оказії неможливо. Вони посміхалися від захоплення. Чоловік повернувся до тіла посестри. Зняв з неї камуфло. Йому потрібні були батареї. Худий і безстатевий труп підпух під шкірними кишенями для зберігання чималими кістами, де Катрінко зберігала приладді для втечі на крайній випадок. Побиті ребра напухли і посиніли. Під не міг просто піти геть. Він пішов до пробитого отвору, де побачив нетерплячий натовп. Нападники рухалися містком, накопичували сили, морщили насили, ментуючи в дикій екзальтації. Вони ж бо побили роботів. Там просто не стало досить машин, щоб протистояти всьому розлюченому населенню. Роботи не були достатньо розумними, щоб перемогти озброєні координовані людський опір, не вбиваючи. Вони просто не були створені для цього. Машини зазнали повної поразки. Піт відігнав переможців, що святкували чергою світлошумових гранат. Потім обережно намірився на край отвору, підняв тіло і швиргнув його далеко-далеко вниз у киплячі басейни. Чоловік відступив до першого корабля. Це була дуже гнітюча траса, і коли справа було завершено, то плече палало серйозним знайомим болем хронічного ушкодження. Аби обміркувати можливі варіанти, тимчасово заховався серед несвідомого населення. Там він міг чекати доскону. Тому потроху трохи заряд, але була впевнена, що вдасться протриматися і без костюму. Корабель відрізнявся значною кількістю табуйованих зон. Заборонені для входу місцини, де колись відбувся скандал чи вбивство, веселий гаммер, а чи чужий поганий панічний запах. На відміну від жорстокого і безрозсудного натовпу зорильоту номер два, ці місцеві повелися на легенду. Вони щиро вірили, що мандрують у глибинах космосу в пошуках кращої долі на зірчастому кам'яному небі. Їх маленьке космічне гетто було набите забобонними диваками. Занурені в глибоке невігластво місцеві жителі уявляли, що кожен їхній гріх змушує Всесвіт здригатися. підзнавши, що йому треба спробувати донести дані до шатлу. Це те, що могла хотіти Катрінко. Померти, але лишити легенду – дуже в стилі міського повудства. Добробитися робитися крізь роботів, залізти на стіну з пошкодженим плечем, а потім наодинці подолати чотири дні до планеру – таке уявити важко. Планер, врешті-решт теж не вічний. Шпигунські літальні апарати не розраховані на довге використання. Якщо в ньому сайдуть батареї, чи гарненький маленький мозок прокисне, піту глина. Навіть якби він насолоджувався повним набором екіпу, мав ідеальне здоров'я, то про подолання одному весняні гімалаї ногами не могло бути навіть ілюзій. Навіщо ризикувати? Зрештою, не схоже, щоб ця підземна сцена стала топ новиною. Їй вже багато років. Хтось у минулому задумав і спланував і втілив цю справу. Хтось в курсі. Скоріше за все, не підполковник з божевільного узбіччя військової розвідки «Нафта». Але… Коли ПІД по-справжньому замислився над основними наслідками, сил докладено чимало, а платня не така вже й велика. Просто тому, що сюди кинути не так вже й багацько люду. Загалом, де 15 тисяч максимум. Азійська сфера повинна мати десятки тисяч неасимільованих членів різних племен, Ну, нехай сотні тисяч, нехай мільйони. То чому ж на цьому зупинятися? Це проблема не лише самої Азії. Це досі таки загальна проблема. Етнічні меншини, сепаратисти, які просто не бажають або не можуть грати у ігри 21-го Скільки атомних бомб випробував Червоний Китай у глибинах та Кламакану? Його ніколи не знайомили зі стародавньою історією. Але міркував павук, можливо, цей зірковий концепт так і не був доведений до ідеалу. Можливо, сфера продала франшизу Європі чи нафта? Скільки забутих дірок, реліктових кишень, пробитих під шкурою 21 століття у південній частині Тихого океану і в Австралії і в Неваді? Смертоносний непотріб Армагеддону, який давно зійшов з рейок. Похмурі купи сміття, в якій ніхто ніколи не захоче зазирнути. Звісно, він міг напружити кожен нерв і м'яз, аби змусити світ подивитися на усе це. Але навіщо? Чи ж не краще спочатку все розкласти по полицях? Під так і не зміг зізнатися собі, що втратив бажання вибратися. Позаяк Вічей потроху почав відпускати. Павук щиро зацікавився місцевими. Він був заінтригований суворими межами їхнього життя і їхнього Всесвіту, а також тим, що він міг би вкласти в їх малі вузькі голівки. Вони ніколи до цього не мали у громаді надприродних істот, а просто весь час уявляли їх. Чоловік розпочав з декількох закосів під полтергейст – виключно для власної розваги. Поцупити блискучі капелюхи белобородих, заплутати томи пальмового листя у сакральній бібліотеці, позичити абак чи пару. Але ж це дитячий садок. Місцеві мали свій маленький храм, особливе місце святея святих. Звісно, Піт поклав собі туди залісти. Там місцеві тримали зачинену дівчину. Вона була дуже гарненька і мала трошки кукунь на муню, що робила її ідеальною кандидаткою на посаду священної служниці храму. Вона була офіційною жрицею храму зоряного корабля номер 1 Очевидно, їхня скромна громада могла дозволити собі лише одну єдину благоговійну діву-жрицю. Але народом вони були практичними, тож брали з цієї ситуації все, що могли. Перша жриця була симпатичною дівкою з душно-симпатичним життям. У неї були власні служниця, гардероб ритуального одягу і зачіска, що потребувала дуже багатьку часу. Перша жриця проводила усе своє життя у дуже складних, абсолютно безглуздих ритуалах. Кадіння кадила, обсипання ідолів, обмивання і очищення, биття чолом, нескінченні співи, нанесення особливих знаків на руках і ногах. Діва була священною і явно божевільною, тому люди весь час спостерігали за нею з величезним інтересом. Вона означала для них все. Вона робила всі ці божевільні, болючі речі, щоб іншим не доводилося цього робити. Все, що стосувалося її, було повністю і абсолютно вирішено. Пітве священна служниця храму досить таки припала до вподоби. Вона була його типу, тож чоловік відчув щиро спорідненість. Вона була єдиною місцевою жителькою, з якою павук міг проводити особистий час. Тож після тривалого вивчення дівчини та її вчинків одного дня Піт проявив себе перед нею. Спочатку вона запанікувала, потім спробувала його вбити. Звісно, ця спроба не вдалася. Зрозумівши, що він надзвичайно могутній, повністю магічний і абсолютно непідвладний її розумінню, вона поповзла по полярованій підлозі храму, зриваючи з себе одяг і голосно волаючи, Очевидно, в поєднанні надії і страху бути жахливо і невимовно оскверненою. Привабливість цієї концепції була зрозумілою. Молодший Піт вибрав би варіант підкорення демонами, але він був уже зовсім дорослим, тому бачив, що це не могло б покращити ситуацію або хоча б щось змінити за наявних обставин. Вони ніколи не вивчили мови одне одного. Вони ніколи не контактували у фізичному, чи ментальному, чи емоціональному плані, але змогли нарешті досягнути такого статусу-кво, при якому мали змогу сидіти разом в одному приміщенні і тихцем одне одного вивчати, безплідно намагаючись осягнути думки в голові сусіда. Інколи вони навіть могли разом ласувати чимось смачним. Це був найкращий з можливих зв'язків з цими неймовірно далекими людьми, який тільки міг бути. Пітові ніколи не спадало на думку, що зірки можуть зникнути. Він прорізав собі священний демонічний отвір у тобоюваній зоні Зуральота. Час від часу продирався крізь ремонтні роботи роботів і вилазив назовні, щоб гарненько роздивитися штучний космос. Це якось заспокоювало. Та були й інші мотиви. Він мав цілком обґрунтоване занепокоєння, що мешканці Зуральота-2 можуть якось пробратися сюди, щоб влаштувати жорстоку расистську оргію мародерства, різанини та зґвалтувань. Але зорильоту-2 цілком вистачило б і роботів. Будь-яка перемога над гельмозком, що позирився, могла бути тільки й тимчасовою. Подібно до селевого потоку, що насувається, пристрої обходили перешкоди, проникали в усі еволюційні можливості і завжди, завжди продовжували тиснути. Після нещумної поразки бурхливі виробничі чани перейшли в режим біомеханічного розгону. Попередній режим роботи було змінено. Рівновага зникла. Машини повернулися до своїх кібернетичних мрій, тепер було можливо все. Зороносні стіни стали товстіше через клекочучі маси тюремників нових моделей. Зороліт 2 було знову переможено у черговому історичному приниженні. Їх гна батьківщина перетворилася на масу гротесного цементу. Тепер навіть ілюмінаторів настало. Їх жорстоко запечатали технологічними плювками та болотом. Жива могила. Підприпускав, що робота була практично завершеною. Зрештою, це чітко вписувалося в параметри, закладені в систему і її первісними розробниками. Але система більше не могла перейматися межами людських намірів. Коли павук подивився в ілюмінатор і побачив, що зірки згасають, то зрозумів, що ставки зроблено. Зірки було пограбовано. Щось привласнювало їхню енергію. Він покинув зороліт. Ззовні все небо вийшло з-під контролю. Невимовна сила селенний істот мігрувала вгору по скелястих стінах, сковуючи, повзаючи, похитуючись, піднімаючись по поветині липких мотузок, прямуючи до зоряного зеніту. Приречені на трансцендентність, приречені на втечу. Під перевірив свої застарілі черевики та рукавиці і одразу ж приєднався до втечі. Жодна з істот не турбувала його. Тепер він став одним із них. Його спорядження впало серед них, було поглинуте, і з носака відкрила нові двері еволюції. Все, що могло породити консервний ніж, могло породити і кам'яний клин, і гак, і скобу, і блок, і карабін. Його торби, торби Катрінко, були набиті поколіннями цілеспрямованого людського генія. І все це заради однієї концепції – вгору, вгору, вгору і назовні. У неземному ландшафті та Кламакану точилася війна роботів. Механічна прерія розлилася мутантами, що повзуть, кусаються, викручуються, стрибають, і вогняними стовпами. Супутникова зброя сфери. Промені, що лються зі справжніх небес, невіднімі потоки енергії, що викидають гейзери пакучого пилу. Останній кошмар біоінженера. Автономне смарт-пекло. Вони не могли вбити таку велику істоту і зберегти її в таємниці. Вони не могли спалити його досить швидко. Ні, хіба що зламавши захисні куполи і розливши своє власне стародавнє сміття по всій поверхні землі. Промінь перетинав горизонти, як перст божий, знищуючи все на своєму шляху. Небо й земля були заповнені літаючими істотами, які зіщали, перекидалися, скреготіли. Промінь зачепив велику машину, і вона впала, кружляючи, як багатотонне кленове зерня. Облетіла збоку захисний купол, крутнулася, не наче вмираючий гімнаст, і приземлилася нижче павука. Він скоцюрбився там у своєму камуфляжі, все це записуючи. Воно огляділося на нього. Це був непростий робот. Це був механічний цивільний журналіст. Яскраво пофарбований ультрамодерновий дрон європейської мережі новин мав на борту стільки камер, скільки Мартіні було у медіамагната вищого гатунку. Машина гарно приклалася до стіни, проте не здохла. Серед її розкладу на сьогодні здохнути не значилося. Гра зайшла далеко. Воно помітило його взагалі без проблем. Він був цікавою людською істотою, воно дивилося на нього. Зиркнувши в холодне весняне небо, павук міг бачити, що цей журналіст мав поруч з собою колег. Робіт підкрутив свої підсмажені схеми і навів на чоловіка спіральний фокус. Потім підняв багатогранну кінцівку і урочисто попльовував кожне диво, свідкам якого він став у небо і в киплячі глибини глобальної павутини. Підпоправив маску і камуфляжний костюм. Інакше мав би неправильний вигляд. От лайно! сказав он. Кинец оповедания.